Розділ 10 Ми – кріпаки, приїзд явених батьків – пістолети. Ви не думайте, я тата дуже люблю, але він у нас такий упертий, або, як він сам про себе говорить, абсолютно принципіальний чоловік. Раз сказав, то хай тут каміння з неба падає, а буде так. Сказав, як зав'язав. І ото він пообіцяв мені, що гульній не буде. То не сумнівайтесь. Ніколи було й у гору глянути. Щоранку він задавав мені таку нагрузочку на день, що добрий найміт би не впорався. і Я трудився, аж дим ішов. Мати мене, звичайно, жаліла, і коли батька не було, завжди поспішала сказати. Відпочинь, синку, погуляй. Але гордість моя не дозволяла мені слухатись її. Я знав, що якби тато довідався, він би тільки скривився презирливо і сказав. Мамій нещасний. А це було гірше, ніж сто потиличників. І я трудився. Я не кажу вже, що я робив те, що треба було робити чистив свинарник, рубав дрова, порався в саду і на городі. Але здебільшого я виконував роботу, на мій погляд, нікому не потрібно, роботу, яку батько просто вигадував для мене наприклад, копав здоровенницьку яму на помиї та сміття. Нащо? Це життя виливала мати помию у бур'ян за клуню і нічого, а тут, бач, спеціальна яма знадобилася. Або паркани з штахетів на межі нашого городу з сусідським. Ніколи там паркану не було. Мовляв, щоб кури в сусідський город у шкоду не лазили. Сміх. Лазили й будуть лазити, на те вони й кури, і ніякі їм штахети не завадять. Я знаю, просто це називається трудове виховання. І чого ті дорослі так люблять виховувати? Тільки клопоту завдають. Ніби я сам не розумію, що погано, а що добре, що треба робити, а чого не слід. Прекрасно розумію. От я підслухав ненароком розмову батька з матір'ю. Мати умовляла, що він дав уже мені спокій. Ти хочеш, щоб він уже зовсім? Бач, на що схожий? Але батько був непохитний. Нічого-нічого, це йому тільки на користь. А ти що хочеш, щоб він гультяєм виріс? Босяком, понімаєш, п'яницею якимось алкогольським. П'яницею, сказали. Та хай вона горить синім полум'ям та горілка, щоб я її пив. Вони думають, що я не пробував. Ми з Явою якось попробували. А як же? Бррр, Тю. риб'ячий жир і то смачніший. Чесно кажучи, по-моєму, дорослим вона теж не до смаку. Як вони кривляться, коли п'ють. Просто ті дорослі такі самі, як діти. Їм незручно один перед одним. Вони хочуть показати, що вони дорослі. Ну і... З Явою ми бачились мало. Не було часу. Ото тільки підійдемо до тину, що розділяє наші подвір'я, він з одного боку, я з другого. Поскаржимося один одному. Справжнісіньким наймитом став, каже Ява. Кріпаком, як Тарас Шевченко. Тільки вірші писати, мені тринадцятий минало. А я гірше раба єгипетського, кажу я. Спини не розгинаю. поперек уже який день ломить. Позітхаємо ми та й розійдемось. Про цурки палки, про футбол, про квача і говорити годі. Забули, як це робиться. Від усього світу білого ізольовані ми були. Потім у тому світі десь там Фарадеєвич з юнатами вирощував фантастичний космічний глобулус. Уже скоро мали були результати. Десь там займалися своїми загадковими темними справами книж і бурмила. А ми нічого не знали і не бачили, бо не могли й носа з двору висунути. А як ти ловитимеш шпигунів, сидячи вдома? Ніяк. Один тільки раз Ява прибіг до мене захеканий, схвильований, червоний. «Гайда, швидше!» «Що таке?» «Тільки що, сам бачив і чув, книжиха з хати вийшла. Книжу сказала, ану, піди лише на вулицю, визерни, чи нема кого, і хвіртку защіпни, а то ще побачать оті злидні, буде тоді». Книж пішов і визирнув, і защіпнув, і вони пішли в хату, і замкнулися. «Ну і що?» «От тобі що, голова? Може вони шпигунські гроші у попіл ховатимуть, або по радіо передаватимуть щось шпигунське?» «Ну!» «От тобі й ну! Гайда! Переліземо через велику китайську, а тоді на горіх, що під хатою. З нього у вікно все буде видно! Гайда!» За хвилину ми вже дряпалися на величезний паркан, що відділяв явини подвір'я від Книшевого. Цей неоковирний триметровий паркан ми прозвали «Великою китайською стіною». І знаєте, через що звели Книші оту стіну? Через грушу-гниличку. Якраз на межі росла у книжів дика груша і простягала одну гілку на реневу територію. І з тої гілки грушки, ясна річ, падали до ренів. Їх, звичайно, віддавали, але часом льоха якось падало цю ісхрумає, хіба встежиш? Так через ці гнилички слова доброго не варті, книжі і збудували велику китайську стіну. А груша, як на зло, сохла. Не любили ми книщів, незалежно навіть від їхньої шпигунської діяльності. Просто так не любили. Несимпатичні вони якісь були. Книщиха широкоплеча, кощава і хоч не товста, але якась квадратна. Очі маленькі, як дірочки в гудзиках. А ніс, або, як казав тракторист-гриць Чучеренко, Грумпель, прямо величезний і схожий на сокиру. Якби то не насправді, я навіть не повірив би, що в жінки може бути така здоровенницька носяра. У книша, навпаки, ніс був маленький, як дулька. Зате волосатий був книж страшенно. Руки, ноги, плечі, груди, спина все – все-все було вкрите густим рудим волоссям, грубим, як дріт. Навіть у вухах було напхано того волосся, і стирчало воно, як клоча. Дивно було, як доходили до книжа звуки, не заплутуючись у тому клочі. з носа стерчало теж, і на перенісці росло, і навіть на кінчику носа. Крім того, що волосатий, був книж ще якийсь мокрий, як ота сира стіна в погребі. Руки завжди мокрі, шия мокра, чоло мокре. Якось він мене взяв за плече своєю мокрою, холодною, як у рукою, я ж здригнувся. І ще, коли книж сміявся, ніс у нього сіпався, і шкіра на лобі сіпалась, не морщилась, а саме сіпалась. І це було дуже неприємно, хотілося одвернутися і не дивитися. Жили книжі вдвох, дітей у них не було, і родичів, по-моєму, теж. У колгоспі працював лише книж, книжиха вважалася дуже хворою, хвороба в неї була невигойна і дуже таємнича. Вона пошипки розповідала про неї бабам, закочуючи під лоба очі і приговорюючи. Ох, яка ж я больнонька, яка больнонька! Проте ця невигойна хвороба не заважала їй щодня тягати на базар важенні кошики, а на свята випивати пляшку денатурчику. «Денатурчик» так пестливо називали книжі «Страшний синій спирт денатурат», на пляшці якого намальовано череп з кістками написано «Пити не можна, отрута». Книжі не зважали на той напис. Книжі щось там таке робили з денатурчиком і пили. Книж був у цьому ділі тонким спеціалістом. Він казав, «Житоамирський денатурчик – це дійсно гадость». Отрута, а от Чернігівський, це я вам скажу, здоровля, український женьшень. Пий і до староків проживеш. І книжиха, і особливо книж любили випити. Книж випивав майже щодня. А на свята, тобто на Новий рік, на Різдво, на 1 травня, на Великдень, на День фізкультурника, на храм, на водохреще і так далі. Книжчі не пропускали жодного ні церковного, ні нашого радянського свята. Вони випивали сімейно, у двох. У такий день зранку книшиха виходила за ворота і хрестилася на телевізійну антену, що стовбичила на даху сільського клубу. Оскільки церкви в нашому селі не було, всі богомільні баби хрестилися у нас на телевізійну антену, яка була схожа на хрест. Потім книжиха поверталася у двір, де стояв під вишною вже накритий стіл, і починалося святкове снідання. Через якусь годину з-за великої китайської стіни вже чулося. «Ой, служив я в пана, та й на перше літо, заслужив я в пана курочку за літо». А та кура ще бетура по садочку ходить, та й ходить, Куряточок водить, та й водить. То співали гугнявими голосами під пилі книжчі. Після чарки їх завжди тягло на пісню. Співали вони довго, години зодві або й зотри. Співали і українських народних, і російських, і пісні радянських композиторів, і пісні з кінофільмів, і навіть танго. А потім аж до самісінького вечора книжів два голоси оглушливо, з перебоями хропли у садку, і завдяки денатурчику від них тхнуло таким бензиновим перегаром, ніби то спали не люди, а два трактори. Святкували книж завжди тільки вдвох, нікого до себе не запрошували ніколи. До них ніхто не ходив і вони ні до кого. Дуже були скупі й боялося, щоб хтось не бачив Що у них дома є На людях весь час привіднялися Та я ж такий голий Казав книж З хліба на воду перебиваємося Навіть на зиму нічого не призапасив А між тим книжиха щоранку Ідучи на базар Аж згиналася під корзинами І сулі, і з молоком Витикалися з тих корзин Як гармати з танкової башти Корова у Книшихи була одна з кращих у селі. Я якось чув, як баби говорили про ту корову. Ох же ж і молоко в тої корови, ну як смалець, хоч ножем ріж. Еге, так що ж ти хочеш, як вона її хлібом годує, щодня тягне тягне згорода лантух, а в тому лантусі думаєш що? Самі булки, годуй я свою лиску так, вона тобі сметаною доїтиметься. Ну да, а на базарі, я бачила, продає ріденькі аж сині, наполовину розбавляє, не менше. І куди та міліція дивиться? А колись увечері, як уже стемніло, приїздили до них якось двоє вергелів на мотоциклі з коляскою, навантажили щось у коляску і одразу ж поїхали. І потім ще двічі приїздили і знову-таки поночі. А якось біля чайної книж, що намонявся як чіп, хоч викручуй, Просторікував у гурті п'яничок. «Не боюсь я вашого шапки. Який він шапка? Штани він, не шапка. І не голова, а оте саме. Він у мене отуто!» Книж показав стиснутий кулак. «Я вже написав, кому треба. Скоро вашому шапці дадуть по шапці!» Іван Іванович Шапка, голова нашого колгоспу, був дуже хороший хазяїн, і всі його в нас любили. Крім нероб, ледерів та п'яниць, бо спуску він їм не давав. І книжку увесь час писав на Шапку листи та скарги в різні усюди. Причому писав завжди так, щоб люди бачили. Розчиняв ворота, виносив на двір стола, сідав і, як школяр, схиливши головою, і висолопивши язика, зляв щось на папері. «О, знову пише якусь собаку!» – насмішкувато казав дід Варава. Книшеві скарги, звичайно, голові шкоди не завдавали. Але в людей темних викликали до книша повагу і навіть побоювання. Раз чоловік пише, значить, силу має. Колись, кажуть книша, через ті листи навіть розумні люди боялися. Це ще більше робило його в наших очах таємничим і загадковим. Повірити в те, що він шпигун, було не дуже важко.